М.П.Д. Мур проводить далі. Понто під стрибом помчав просто до дівчини, що продавала хліб і ковбаски, і що мало не вбила мене, коли я приязно просяг до столика лапу. «Понто! Любий мій Понто, що ти робиш? Бережись, обминай десятою дорогою цю бездушну варварку, цю мстиву богиню ковбас!» Так я гукав навздогін Понто, та Пудель, не звертаючи на мене уваги, біг далі, і я подався за ним, але віддалік, щоб коли він потрапить у небезпеку, встигнути вшитися. Досягши столика, Понто став на задні лапи і заходився граційно витанцьовувати навколо дівчини, що їй дуже сподобалося. Вона підкликала пуделя до себе, і він підійшов, поклав їй голову на коліна, тоді знов схопився, весело загавкав, ще раз затанцював навколо столика, скромно обнюхав його і ласкаво зазирнув дівчині у вічі. Ти хочеш ковбаски, Чемний песику, спитала дівчина, і коли Понто Чарівно махаючи, хвостом радісно заскавчав, вона вибрала на мій превеликий подив одну з найкращих, найбільших ковбасок і простягла її пудливі. Понто в подяку виконав ще один коротенький танок, тоді поспішив з ковбаскою до мене і віддав її мені з дружніми словами. «На, їж, підживи душу, люби мій!» Коли я вм'яв ковбаску, понто звелів мені йти за ним, сказавши, що хоче відвести мене до майстра Абрагама. Ми неквапом пішли поруч, щоб зручніше було, йдучи, провадити розумну розмову. Я визнаю, почав я, що ти, любий понто, краще за мене вмієш давати собі раду в цьому світі. Я б ніколи не зміг уласкавити серце тієї варварки, а ти. Доконав це так неймовірно легко. Але вибач мені, у твоїй поведінці з тією ковбасницею було щось таке, проти чого повстає моя природжена гідність, якесь покірне підлещування, втрата самоповаги, приниження своєї шляхетної натури. Ні, любий пуделю, я нізащо не зміг би так запобігати ласки, так пнутись зі шкури, так покірно випрохувати їж, як ти. Коли я дуже голодний або до чогось дуже гласий, то просто стрибаю на стілець за спину господареві і тільки ніжно мурчу, і навіть цим я не стільки прохаю ласки, скільки нагадую господареві про його обов'язок задовольнити мої потреби.